askup ju prezanton emisionin dërmëve të të dashurit ton dimit e kurrëshëve ishin të forta përballë kumguljes së profetit sallallahu alaihi wasallam la muslimanëve të tjerë fillimisht ata filluan duke hedhur dyshime mbi personalitetin e profetit sallallahu alaihi wasallam veret asaj çtë thëriste ata tallishin dhe ofendonin me çuvin të në mendje kur e paanti kjo nuk po sillte dobi Filluan të talleshin dhe të ofendonin nga familja. Më pas filluan torturat fizike dhe përpjekjet për ta vrarë. Te jeta këto i përballon te profeti sallallahu alaihi wasallam me qëllim që ne sot të jemi muslimanë njerëzit me dinjitet dhe karakter të lartë e kanë të vështirë të preket karakteri dhe dinjiteti. Ato pranoin të sakrifikojnë gjithë pasurinë, kurse karakterin e duan të pastër. Profeti sallallahu alaihi wasallam për 43 vite ishte i njohur nga vet populli i tij si fjalë drejt i besueshëm. Zoti e kishte zgjedhur atë si njeriun më të mirë dhe të dashurin e Tij. Me gjithatë, a i e sakrifikoj karakterin e ti për shkak të mesajit me cilin ishte obliguar. Të gjithë në mekë taleshin dhe ofendonin, por a i vazhdojnë të në rrugën e ti. Êshtë njëloj, si kur të të vijen kunder të gjitha gazetat dhe mjetet e informacionit, a do i duroje do të përdhosin dignitetin dhe karakterin të nëtë. Vetë sa përmendëm, kur e shëtran dakord të sabotashin nduke e surra në rrok, do i shkonin afër dhe duke therritur, i çmendur, i çmendur, do të, të fillonin të vraponin sikur kishin frikë prej tij. Vetë atafan, o ti që të u shpall për kujtimi Kur'ani, me të vërtetë ti je i çmendur. Al-Hijr 6 në gjdo skaj dhe në gjdo rukë që ta shihnin dhe pronin ashtu, sa që kjo u përhapë në të gjith meken. Ma dje dhe kur vini në fiset djatë sezonit të haqit, i këshilonin duke u thënë, kini kujdes nga një djallosh prej kureshëve, mosë të ljargoj nga feja me shmendurin e ti. Kur vini në mekë, dhe profeti sallallahu alejhi wasallam ishte mes njerëzve ata i bënin me shenj të tjerave ja ku është i çmenduri një nga ata që e lëndonin më shumë ishte edhe ummu xamil gruaja e xhajit të tij e, ti, e bulhebet sa herë ti sheh te profetin sallallahu alejhi wasallam që hyri në shtëpinë e tij Ajo merrte djembë dhe mbeturina dhe i hidhte para derës së Profetit sallallahu alaihi wasallam. Kur diltë Profeti sallallahu alaihi wasallam dhe shihte mbeturinat para derës, thoshte: "A kështu silleni me ftiun, o Kuraysh?" Ai nuk pushonte së ndezuri zjarrin almiqsis kundër Profetit sallallahu alaihi wasallam. Këtë përshkruan edhe Kur'ani. E edhe gruaje ti, ajo që barë ti dru, e në qafën e saj ajo ka një litarë të përdredhur, elmësed 4.5. Kur dë gjoj për këto, ajo doli në rukë duke thyrur, ku është Muhammedi? Ti kush i tha që është me Ebu Bekrin të qabja. Ajo shkoj atje dhe në dorë kishtë e marë gurë. Kur arriti, pa Ebu Bekrin dhe i tha Ku në shoku ytë? Profetis sallallahu a.s. ishte aty pran Ebu Bekrit Por ajo nuk e shih të dot Ebu Bekri nuk i këthen përgjigje Ateher ajo i tha Kam dhe gjuar sa aji më ka satirizuar Nëse e shohë do t'ja përplas këtë gurë në fityr Nëse aji është bejt e gjij, edhe unë jam bejt e gjije Më pas del në mes të koreshëve dhe filon të thur bejt e Më dhe memin e kundrështuam, që është kjën e ti e refuzuam dhe fen e ti urem Me të dëgjuar të cjerët, këto bejt e filuan të gjithë edhe fëmijët duke i përsejitur Gjisa thoshin që edhe gratë kanë filluar tani të talen me të. Më pas, kër eshe të ranë dhe akort, që të mose të rasin më me emrin Muhammed, por me mudhemmem i përbuzur. Seher që e shihnin ata, thoshin, po vjen mudhememi, po ikën mudhememi. Kjo i lëndon të sëtej për një shokët e profetit sallallahu alivësallem ku se profeti sallallahu a.s. i qëtëson të dhe u thoshte, i lini, ata po e ofendojnë mu dhe memin, ku se unë jam Muhammedi. Njëherë, dhe risa profeti sallallahu a.s. pokryen të tavafin rrëdhqabes, sa herë që kalon të tekë vendi ku ishin ullër kureshët, ata thonin diçka për të qeshur me të. Nga i qeshore e ma dhe filuan të lukunden sa majtas djathas. Dhe të rotulimi të par dhe të dyt, profetis arallahu a.s. nuk u aktheu. Kur qeshën dhe ofenduan edhe në rotulimin e tret, a i u dretua drejtyre dhe kuru afrua u tha, a e dini, o koresh, nëse nuk dhe të ndaloni Ua kam si e dhe vdekje Kur dhe gjuën këto fjallë Kureshët heshtën dhe i than O baba i kasimit Ne nuk të kemi njohër vetëse si të urt Me këtë rast Profetisallallahu a.s. i shpadhen a jetet Mëkatarët ishin ata të cilët i përqeshtnin ata që besuan Dhe kur kalonin pra në tyre, ata ja bënin me sy njëri tjetrit E kur këtheshin të familjet e veta, këtheshin të kënachur Dhe kur i shihnin ata, thoshin, s'ka dyshim se këta janë të humbur Po ne nuk i caktuam ata si roje ta tyre E sot, ata që besuan do të talen me ju besimtarët duke qëndruar të më bështetur në koltuk e duke shikuar, a thua a ushtë përbluen një jo besimtarët për atë të që punuan. El Mutafifin 29.36 Në këto ajetë, Allahu jebë vëndet dhe forcë besimtarëve dhe profetit sallallahu a.sallem. Sigurisht që profetisë anallahu a.s. lëndohej dhe mërzitej nga jo të thoshin. Allahu shpal ajetet të tjera me cilat e që të sonëte. Ne di mirë se ti ngushtohë shpirtërisht për atë të kë thonë ata, po ti madhëroje me falenderime zotin tëndë, e le higjër 97-98. Ti nuk po të thuhet tjetër përveç asaj që ju është thënë të dërguarve para teje. Vërtet, Zoti yt është ai që fal, po është edhe ai që ndishkon rënd. Fusilet 43. Të gjitha këto vuajtje të profetit sallallahu alejhi wasallam dhe të shokove të tij ishin me qëllim që ne sot të jemi muslimanë. Po ne e valë, qëfar kemi bërë për fejnë ton? Kush prej nesh është kokëlarë për atë që ka sakrifikuar dhe i ka dhenë fesë? Lohi madhërishëm në Kur'anë thotë, ju jeni populli më i dobishëm, i ardhur për të mirën e njerëzve, të urdhëroni për të mirë, të ndalonin nga vej pra të këqia. Ali Imran, 110. Po ne e valë, A e kemi bërë këte? O ju që besuat, mos e tradëtoni Allahun edhe të dërguarin, El Enfal 27 Trathia këtu është duke lën pas shpine mesajin e ti Dhe ti e toshë vetëm për vetën tënde Toka dhe njërzimi sot nuk e besojnë Që ne dhe fea jon është mëshirë për të gjithë Ajo që kërkohet prej nesh është që t'ju avërtetojmë një fakt të til. Ne, sot, konsiderohemi si shkaktar të terorizmit dhe të problemeve, për shkak se as kush prej nesh nuk punon për të regulluar. A të dëshiroje, o oh, vëlla, që të kishe jetuar në kohën e profetit sërallahu a.s. dhe të sakrifikoje bashkë me të për këtë fejt. Ti mund të arrish atë shpërblim dhe më shumë nëse sot ti sakrifikon dhe përpiqesh për këtë fe. Ditën e Kiametit do ta takosh profetin sallallahu alaihi wasallam dhe do i thuash: Nuk të kam parë në dynja, por të kam dashur shumë. Nuk jetova me ty, por ndoqa rrugën tënde. Nuk dija shumë gjëra rreth teje, por eca gjurmëve tuaja pas vdekjes e profeti sallallahu a.sallem, të gjithë shokët e ti tjanin edhe ishin të mërzitur. Përvesh njërit që duke i gëzuar, kur e pyetën se si mund dhe i të abënde këtë, kur gjithë tjanin, a ju akëthejë. Unë jam i gëzuar pas jenë djekë rrugën e ti tani që ka vdekur, ashtu si shëndicja kur ishte gjallë, për këtë dhe shpërblehem dy herë, njëherë profeti sallallahu alaihi wasallam u tha shokëve të tij Më kamur malli për vëllezëret e mi. Shokët e tij e pyet: A nuk jemi vëllezërit e tu oj dërguari i Allahut? Jo, u tha ai: Ju jeni shokët e mi. Vëllezërit e mi janë ata që do vinë pas meje dhe që do më besojnë pa më pa. dhe ta këto metoda që ndoqën kurëshit nuk sollin të bi. Profeti sallallahu alaihi wasallam vazdonte në rrugën e tij me këmbë ngulje. Kështu kurëshit kaluan në një metodë tjetër, duke lënduar familjen e tij, duke përhapur që Muhammedi sallallahu alaihi wasallam nuk lind do të dhem, por vetëm vajza. Në atkohë ky ishte tallje dhe ofendimi më i madh mes arabave. Për këtë, filluan të përhapin mes njerëzve që Mohamedi sallallahu a.s. është farëshuar. Këtë përherë të pare nëzori As i ben Vail, babaji i Amr i ben Asit. Ata i thoshin që sa për të vdes ishti, do të ndihme të qetë, pasi në do të keshë fëmi që të ndjekin rrugën tënde, pasi sa her që të linë fëmi, të vdesë. Bishka e tilë, më shumë se lëndon të profetin sër Allahu a.s. Lëndon të vetë Khadijën, pasi ajo ishte 55 vjeqe në atë ko dhe nuk mund të linte. Në këtë ko, Allah është pa një sure për qetsuar profetin sër Allahu a.s. dhe Khadijën. Në vërtet të dhamë ty shumë të mira, andaj, ti falu dhe prej kurban për hirtë të zotit tëndë e s'ka dyshim se u rejtë si ytë është farësosur El Kother një tre Me gjithë këto lëndime dhe vuajtje Profetit sallallahu alivësallem duronte dhe asnë ki malkonte dhe të lustë të zotin të akmeri Profetit sallallahu alivësallem Ne e kemi shembulin më të mirë Në mënyron se si të komunikojme me të tjerët Pa zënka dhe shere Sot i shpala ti dhe ajetët tjera Me qëllim që ta qetsoj dhe t'jap zemr A nuk të hapëm ne gjokësin tënd Dhe ne hoqëm prejteje barën tënde E cila shtyp të shpinën tënde Dhe ne ekemi Ta ngritëm lartë famën tënde E pa dyshim se Pas vështirësis është lehtësimi Vërtet Pas vështirësis Vjen lehtësimi El Inshirah 1.6 Ebu Lehebi Ndërmoni një hap tjetër Për të fyër profetin Sallallahu alivostellem A ju kërkoj dy djemve të ti qi ishin të fejuar me vajzat e Profetit sallallahu alaihi wasallam që të ndaheshin prej tyre. Kështu ai shkoi te dy djemt e tij dhe u tha atyre: Un nuk kam më pun me ju nëse nuk i lini vajzat e Muhamedit. Dhata i Dha lan. Njëra nga vajzat e Profetit sallallahu alaihi wasallam, Rukije, martohet me Uthman ibn Affanin më pas se tjetra unë më kullë thëmë të të mbetët pamartuar dhe e resa të emigrojnë me t'inë. Kras këtyre që i ndodhnin, Profetis Arallahu A.S. vazhdojnë të i vendosur në rrugon e ti. Sa herë që t'akojnë me ta, Profetis Arallahu A.S. ifton të të hynë në islam. Njëherë, dhe resa pu i fliste e bu gjehlit për fenë, Ai Isa. O Muhammad, a dishron që të dëshmoj para Zotit tënd që ti e ke përqur mesazhin me të cilin je obliguar. Do të dëshmoj veçmë le rahat. Nëse do e dija që thuat të vërtetën do të ndiqja, por e di ti që e gënjeshtar. Profeti sallallahu alaihi wasallam e la thua largua pa thënje. Pas i profetit sallallahu a.s. u largua, Ebu Gjehli ju këthy e dikuit që kishte në krahë dhe i tha. Për zotin, un e di që a i thot të vërtet. Por ne me familjen e Abdul Mutalibit, kimi qenë gjithmonë në konkurents. Saher që ata u shqenin pelegrinët, ju shqenim edhe ne. Kër u jepnin për të pir uj, u jepnim edhe ne. Vashduam kështu duke qenë barazi Diri sa thanë pre nesh ka da një profet Për po ne ku ta marën këtë? Për zotin nuk e besoj kur Kështu që qështja ishte qështje interesasht personal Kur mos ndiq interesat edhe të lesht të vërtetën si e bugjehli? Ashtu si që sprovua e bugjehli dhe të tjerët dhe zgjodhen interesin e tyre vetjak po ashtu së provohet se cili prej neshë sot dhe vihet të zgjedh mes interesit vetjak dhe diçkaje të drejt Val, a do të kopiosh në provim o vëla nëse nuk e përgaditur? Po ti, o e një njerë, a do të përdorësh material më pak në ndërpesën që pon ndërton me qëllim që të fitosh më shumë? Grat kanë mundësi që t'i ndalën burat e tyre nga fetimi pasuris në rrugë haram. Prandaj, ojë motër, mësë rriduar kryqë kur të shohë shë burin që të sjelë pasuri haram. Lutju dhe i thua që mësë ju shqeji fëmijet me pasuri haram, këshiloje që të ruhet nga harami, vepro, si zhjëve pronin grat e shokëve të profetisë sëllallahu a.s.w., që kur dikuit i dilë të burë për të fituar, a ju e shëqëron të derit të dera dhe i thoshte, ki i frikë zotin dhe die që ne mund të adurojmë urin, por nuk mund të adurojmë zjarin. Kureshet pasje panë që gjithë mënyrat që përdoro nuk patën sukses, kaluan në torturat fizike. Aj që e torturonte, dhe lëndon të më shumë profetin sallallahu a.s. ishte Ukbe i bën mejt njëher dhe lisa profeti sallallahu a.s. po fali para qabës a i mërë një pëlhur ja hedhë rreth fytit dhe shtrëngon fort a i vazhdoj dhe lisa profeti sallallahu a.s. ra në gjumë njëher tjetër Dere sa profetis arallahu a.s. fali pran qabes, u kube i bën mejt, shkon të një deve në ngordhur aty pran, ja heqë zorët dhe të mbrenshmet, i merë dhe shkon dhe ja hedhë profetis arallahu a.s. si për, dere sa ishte në se ishte. Vajzdon të qëndroj profetis arallahu a.s. nga gjendje, dere sa erdi një nga vajzët e ti dhe ja hoqi nga shpina. Kër e pa profetës arallahu a.s. qaj o qante, duke i afshirë lotët i tha Mos qaj o bia ime, pasi zoti dhë të ndihmoj i baban tënd Valë, qfar do t'i themi profetës arallahu a.s. ku të napyë ditën e kiametit se qfar kemi bërë me mesajin e ti Imaginojën e vetën ditën e kiametit Dirisa profetisa nëllohu a.s. që ndronë të burimi i ti dhe të shikon ty duke vajtur. A i do të thëras, umeti im, umeti um im, dhe do të kërkoj të na jap uj nga burimi për shkak të etje së madhe që ndjejmë. Por si që thuhet dhe në hadith, do të vinë me lekët dhe do të i thonë, O Muhammed, lëri mës. Sëti nuk e di se çfarë kanë bër pas teje. Athër profeti sallallahu alaihi wasallam do të thotë, "Largu meje, largu meje." Gjithë vuajtjet dhe torturat që hoqi profeti sallallahu alaihi wasallam ishin për shkak se ai dëshironte që ne të jemi muslimanë. Kishte raste kur kurëshët e prisnin në një skaj Dire sa të kalonte dhe i hibin rërë në sy Allah i madhërishëm në Kur'an thot Muhammedin nuk është tjetër vetëm se i dërguar Edhe për para ti pati të dërguar që vdichen ose uvran E nësa i vdes ose mbytet A do të këthejshit ju prapa nga feja ose lufta Ali Imran, 144 oti po o vla a do ta braktisësh profetin sallallahu alaihi wasallam tani çka vdeku gjithë ato që i veponte kundër profetit sallallahu alaihi wasallam u qubei bin meit i, i ve pronte për shkak se ishte shok me ebu jehlit në fillim ai duke dëgjuar profetin sallallahu alaihi wasallam filloi të ndikohej nga fjalët e tij A i filoj të adoj profetës sërë Allahu a.s. dhe dëgjonte pre ti Kur'an. Gjëtë kësaj kohë, Ebu Gjehli, shoku i ti ishte në ullëtim. Kër u këthujë nga ullëtimi, u këme i tregojnë bidikimin që kishtë nga profetës sërë Allahu a.s. dhe ishfa që simpati për të. Kër e dëgjoj Ebu Gjehli, i thaë, Unë nuk të shohë me sy Dhe nuk të flasë me goj Dere sa të shkoshë dhe të apështyshë Muhamedin Ukube i bën mejt Duhet të zgjithë të mesë drejtës Dhe shoku të keqë Dhe aji zgjithë Shoku në keqë Më trego Këke i shokë të të them Nëse do të pendohesh nga gjunahet Apo jo Më thuaj këke i shokë që të themë që pas muaj të Ramazanit dhe të vazhdojsh në adhurimin e Zotit dhe ljarë gjunaheve, apo jo? Kështu, Ukbe i bën mejt, zjodhi shokun e ti e bu gjehlin, adhe shkoj dhe pështyju profetin sër Allahu a.s. në fityr. Për Ukbe në është padur edhe ajeti i Kur'ani që thot, Atë dit, Zulumqari do t'i kafshoj duar të veta dhe do të thot, I mjerin un, takisha mar rrugën e pejgamberit, po shkatrimi im, ah të mos e kisha bër filanin mik. Në të vërtetë, pasi e djitë ta rrugën e drejtë, ai më largoi mua prej saj. El Furqan 27:29. Njëherë tjetër, deles a profet sallallahu alaihi wasallam fale pran çabës E bujëhli që bisedonte me kurreshët e tjerë u thot: Betohem në latin dhe uzaan, do t'ia ja vendos këmbën Muhamedit në qafë, apo do t'ia ja shtyp kokën në rërë. Nuk ishte shkoi. Dhe sapo u ofrua pranë profetit sallallahu alaihi wasallam, filloi të dridhej dhe u largua me vrap të pranishmit e pyetën: "Çfarë ndodhi?" Ai dukoi të dridhur u, u tha: bash mes mej dhe mes muhamedit një hendek që dize i flak nëse do të afrohesha do të digjesha në çdo rast që fyeri do ofendimet ishin të tepruara profeti sallallahu alaihi wasallam e ruante zoti me një mrekulli pas kështë emigruar në medinë profeti sallallahu alaihi wasallam u tregonte shokove të tij vuaqjet në mek do thosh. Un jam lënduar në një kohë që nuk e lëndohej kush. Jam friksuar ku nuk frikësohej kush. Jam djerë i uritur ku nuk ndjehej kush. Kam kaluar 30 net pa pasur në barkun tim dhe në barkun e Bilalit gjë që mund të hahej. Ajo me të cilën ushtyesha ishte diçka të cilën Bilal i mundej ta fsheh post secretulus këto i ndodhnin profetit sallallahu alejhi wasallam emri i të cilit është shkruar mbi derën e xhenetit i ndodhnin profetit sallallahu alejhi wasallam çditën e kiametit kur të trokas në derën e xhenetit meleku nga brenda do t'i thotë jam urdhëruar që të mos e hap këtë derë për tjetër këng përveç teje o i dërguari i ja Allahut krasa këtyre që i ndodhnin profetit sallallahu alejhi wasallam a e vazhdojnë të, të jetë këmgullës në rrugën e ti dhe përkrahte të drejtën si do që të ishte puna. Një nga fshatarët e mekes i kishte dhenë ebu Gjehlit njësasi të hola shborç dhe saher i akërkonte ebu Gjehli i amohonte. Një dit, dhe në mek duke kërkuar dikë që ta ndihmoj për të marrë hakun e ti. Pra në qabes, Shikon një grup nga koresht U afrohet Dhe me shpreje se du të ndihmonin u thot A kanë dë një prejush Që mund të më ndihmoj që e buzjehli Të më kthej para që më ka marë borç Koresh është shfizuan momentin Që të talëshin me profetin Mohamed sallallahu alivu sallem Kështu i thonë fshatarit Që nëse kërkon dikë Që të ndihmoj për të marë parat është vetëm aji që për falet Të qabja duke bër me shenj profetin sallallahu alaihi wasallam me këta dëshën që të talleshin dhe të qeshnin me profetin sallallahu alaihi wasallam. Çohet fshatarit dhe shkon drejt profetit sallallahu alaihi wasallam kur arrin afër tij e përshëndet dhe i quan hadith. Mopas i thotë: Te ti më dretuan ata njerëz që janë ulur atje. Të silet më thanë se vetëm ti mund të më ndihmosh për të marë parate mija Profetis sallallahu a.s. e kuptoj i lojnë e korejshëve Me gjitha të i vendosur i thot Po, eja të shkojmë Profetis sallallahu a.s. ishte i fundit që mund të ndihmon të atë Pas i e bu gjehli, si që thamë në filim ishte aje që e torturonte dhe ishkakton të vuajtje më shumë se kush do tjetër, por morali dhe dëshira për të përkrahur një qështje të drejt e bën që t'jo fronten di. Kudo që të ishte e drejta të të gjeje profetin sallallahu alivu sallam. E mërë pëshatarin përdore dhe së bashku shkojnë të shtëpia e bu gjehlit. Trokasin e derë dhe kur del e bu gjehli Profetis sër Allahu a.s. i thot. A i ke marë këti njeri u para borë që e bu gjehën? Po, jakëthen a i. A të herë këtheja tani. E ordëron profetis sër Allahu a.s. Për habitët të gjithëve, e bu gjehëli jo etëm që nuk këndërshtoj, për hyri brenda, mori sasine parave dhe jakëtheu fshatarit. Fshatarit mori parate ti, Falënderojë profetin sallallahu a.s. dhe u larguë. Koreshët të cilët për e ndishtin në këtën nga larkë, nga habia, në betën gojhapë. Ta abitur shkojnë tek Ebu Gjehli dhe pyesin se si kishtë mundësi që e ja kishtë dhenë paratë. Por a i u akthejë. A është një deve që pas Muhammedit kishtë hapër gojenë. Nëse nuk do të ja kishte kthyer parat, të të mos kishte ngrënë. Profeti sallallahu alejhi vesellem i ndonil mrekullitë të tilla, por pasi të kishte dhërtur djersë, të të ishte përpjekur. autori tekstit Amr Khaled lexoi Chenan Ismaili ilustrimi artistik Florent Rustemi